Katiradio taas täällä naukuu. Tallinnassa on kovin, kovin kaunis ilma ainakin tällä hetkellä, kun tätä äänitetään. Ja meitä on kattiradion puolesta täällä Ellu. Terve. Ja Kim. Hei. Ja mä olen Helena Paavonsalo. Meillä on terikoinen lähetys. Sen takia, että tuota, meillähän oli tässä kevään aikana tämmönen, sanotaanko nyt arpajaiset tai tämmönen, että, että voi voittaa matkan Tallinnaan ja sitten katteradio mukaan esiintymään. Ja nytpä meillä on sitten tämä Arvonan voittaja täällä läsnä. eli Anniina, tervetuloa ja onneksi olkoon sulle. Kiitos, kiitos paljon. voitit vuotit tämä tämän upean palkinnon. Kyllä aivan upean palkinnon. Eikö se ollutkin aika kiva Aika kyllä. kivaa, että pääsee. Tosi hienoa, tosi hienoa. Kyllä vaan mm. niin odottanut. Siis on ollut suuri unelma, että et tänne Tallinnaan. On niin tunnettu paikka. Mm. Tää, tää kahvila ylipäätänsä, mikä Joo. täällä on. Että et, tästähän se on lähtenyt. Joo. Niinku, ympäri Suomeankin, Että tosi hienoa. Vaa tänne. Joo, kerrot sä jotain itsestäsi. Mä voin kertoa jotain itsestäni. Joo, tosiaan niin Banani elossa on ollut mukana, mitä parisen kolme 3 vuotta. neljä vuotta, Neliä vuotta ja tota, niin ja ja ja. Niin mitä mä kertoisin itsestäni. Ö, tota, olen olen saanut tavata tosi paljon haastavia tapauksia, olen tota ö, Mä laskin, että yhtenä vuotena olisi ollut 2016, niin mun lähti 34 kissaa uuteen kotiin, minun luotani. Ja, tota, niin, ja, ja sen jälkeen me päätettiin, päätettiin, että me otetaan koira ja me otetaan sellainen koira, kenellä on vaikea saada koti ja ketään on tottunut kissoihin ja, ja me otettiin koira täältä virosta. Miten se tapahtui? Se tapahtui itse asiassa sille, että, että mä tapasin Facebookin ryhmässä yhden naisen, ketä häntä, häntä kiusattiin siellä yhdessä kissaryhmässä kauheasti siitä, että hänen kissa, mikä hänellä, hän oli Suomeen antanut, niin oli, oli san Guardian ja mä puolustelin tätä naista sitten. Siellä, koska Giardia on hyvin yleinen sairaus Suomessakin, että se ei ole mikään ihmeellinen sairaus, että se voi tulla ihan mistä vaan. Se ei välttämättä ole virosta tullut, että se on olla hänen omassa kissassa. Ja häneltä mä kysyin sitten, että jos hän tietäisi jonkun, kenellä on koiria. Ja hän sitten antoi mulle Kimin yhteistiedot. Sitten sä sait ihmeellisen koiran. Joo, Joo mä sain sen ihmeellisen koiran. Mun sanottiin, että hän on arka ja hän, hän pelkää niin kovia ääniä ja, ja, hän, tota, ja hän on, hän on, tota, hän on pelokas, pelokas ja hän vetää hihnassa, hihnassa kovin. Ja, tota, ja ennen kuin hän tuli mulle, niin tota, otin yhteyttä ongelma koiran mikä on mu hyvä ystävä Pauliina Laurila. Laurilla Ja hänellä on tämmöinen happy, happy Natural Dogs, mikä oli mulle tosi tärkeää, että mä saisin mun koiran, että, hänestä, että, että, että siitä tulisi niinku onnellinen ja, ja, ja niinku luonnollinen oma itsensä. Sinä, miten vanha tämä koira? Tiesitkö yhtään sitä? Hän on 2-3-vuotias, kun hän tuli mulle, ja sitten on suunnilleen vuosi aikaa. Me ollaan annettu hänen synttäripäiväksi, hän täyttää ensimmäinen viidettä. Että se on hänen synttäripäivä, että hänellä on vappuna synttäri Se on ihan hyvä. Joo. Ja hän tuli virosta? Hän tuli täältä virosta jo meille, meille ja, tota, ja me ei kyllä tiedetty yhtään, mitä on tulossa. Että me tiedettiin vain kokonsa. Ja, ja, tota, ja, ja se alku oli semmoista, ei, ei, ei se ollut kovin vaikeaa, että oikeastaan mun mielestä mä pääsin ihan helpommalla tavalla, mitä voi päästä niin kuin koiran kanssa, että, että meillä me tapahtui aika traagisia tapahtumia siinä viikon aikana siitä, kun hän tuli minulle että me muutettiin vielä toiseen kaupunkiin siinä sillä viikolla, kun hän tuli mulle. Ja, tota, ja hän joutui käymään läpi aika pahoja, pahoja tai isoja muutoksia siinä lyhkäisessä ajassa tai koira, mutta sitten ongelmakoiran kouluttajan ansioita, ansiosta niin me saatiin sit niinku asiat kurin ja, ja tota, hän ei oikeastaan hän ei tehnyt mitään pahoja. Tämmöisiä pieniä juttuja, että hän pissaili sisälle ja, ja tota, rikkoi jotain tavaroita, kun olin poissa, poissa. Ja hän tekee sitä edelleen tänä päivänä, jos, hän ei ole, niin kuin, jos on joku asia, mikä hän, hän, niin kuin, että jos hän ei saa tarpeeksi ulkoilua tai, tai tota, on stressaantunut jostain, niin, niin, tota, niin hän tekee sitä edelleen. Ja, ja, tota, Oliko ja tässä en... Kimillä sormet pelissä? Mä koiran kanssa. Joo, no, no tietysti mulla oli... voisin tietysti kertoa pikkusen siitä koirasta enemmän. Se oli niin sanottu metsäkoira, eli tämä koira oli joko syntynyt metsään tai jätetty pienenä metsään. Ja mä ajoin sitä siellä metsässä aika kauan aikaa takaa, ennen kuin se kiinni saatiin. Ja sitten no, se oli mulla varjopaikassa yli vuoden, tai suurin piirtein vuoden. Ja koira oli niin arka, että esimerkiksi se oli koko ajan siellä kopissaan sisällä. Se ei tullut ulos sieltä, kun ihmisiä oli paikalla. Ja pikkuhiljaa mä sen koiran väkisin nostin sieltä ulos ja aloin tekemään sen kanssa erilaisia asioita. Ulkoilutin sitä, opetin sen kaulapantaan. Ja se oppi luottamaan siihen, että mä en... Niin kuin lyö sitä eikä mitään muuta. Todennäköisesti sitä ei ole lyöty. Mulla on sellainen käsitys, mutta siis se, että se on, on ihan pienenä todellakin jo elänyt siellä metsässä, niin se ei ollut ihmisiin ylipäätänsä tottunut. Oliko se minkälaisessa kunnossa, että oliko se saanut ruokaa? No se oli aika huonossa kunnossa, kun se tuli tietysti. Se ei saanut muuta ruokaa. Ja mulle se tieto siitä koirasta ylipäätään tuli sillä tavalla, että se... Äh, K-paikalla ei ollut niin kaksi, kolme taloa. Ja se oli murtautunut yhden talon kanalaan ja tappanut ne kanat. Kaikki. Kaikki. Mm, mm. Eli siis se oli varastoinut itselleen sitä ruokaa. Mm, ja silloin mm. se tuli mulle tietoon. Ja sitten kun mä kysyin näiltä ihmisiltä, että kuinka kauan se koira siellä on ollut. No kyllä kai se nyt oli joskus vii, niin kuin juhannuksen aikaa, kun me ensimmäisen kerran nähtiin. Mä että niin, ja siis koira matin kiinni joskus elokuussa. Mm. Ihmiset voisivat pikkusen aikaisemmin ilmoittaa niistä tämmöisistä koirista, joista epäilee, että neillä ei ole kotia tai että ne on karannut tai jätetty johonkin. Tai kissoista myöskin. Ja niin kissoista tietysti myöskin. Ja ylipäätään eläimistä, varsinkin kotieläimistä, jos ne on ja tuntuu sille, että niitä, ne ei ole oikeassa paikassa tai ne on karanneita tai jätetty johonkin. Mm, mm, totta kai, että pitäisi ajoissa saada ennen kuin se viiliintyy ihan hirveäksi Mutta nyt tuota, niin, sä olet tehnyt sen kanssa kovasti töitä, se sä kerroit tuossa jo. Joo. Tehtiin tuolla, että Kyllä. sä kovasti töitä ja näytit tuota videota siitä. Joo, hän juoksin tänä vapaana meidän kotimetsässä. Me asuta, asutaan rauhallisella paikalla. Ja... Mä taas saarella Paraisilla ja, ja, tota, ja siellä hän juoksentelee vapaana minun kanssani ja, ja kun mä huudan häntä, että poitsu nyt mennään sisälle, niin hän tulee kiltisti perään ja joskus hän on mua edellä jopa ovella, mikä se on ihan uutta, uutta hänelle. Mutta tota noin, niin hän, hän tosiaan, tosiaan niin hän on... on, on niin kuin, Siis hän rakastaa no. lapsia yli kaiken. Hän, mulla on seitsemänvuotias poika, mikä on hänelle elämän tärkeää hän, vahti, hän vartioija vahtii vahtii mun seitsemänvuotiasta koko ajan hän on koko ajan sen kanssa kiinni ja ne painii toisiinsa kanssa ja ne heittelee toisiaan, toisiaan. me mennään metsään niin, niin, niin ne juoksee toisiaan päin niin molemmat lentää kaksi metriä eri suuntaan ne on aivan mahtavia kumppaneita että, että tota, joo kyllä joo siinä oli taas semmoinen tarina Tarina, että kuinka ihan mahdottomasta tapauksesta voi saada. Voi saada kuitenkin ihan kunnollisesti, että koskaan kun... ei voi heittää eikä kannata heittää toivoon. Ei ei, ei, ei, ei, eikä ikinä, ikinä. ja sitä pitää jotenkin pitää muistaa se, että mikään koira tai kissa sä et saa alistamalla tai purittamalla ei. kuntoon. Ei, joo. Et sä, et, et se ei ole se oikea keino, että meilläkin oli ongelmana, kun poitsu tuli meille, niin hänellä oli tosi paha ientulehdus. Ja tota, me pestin hänen hampaita ensimmäistä kahta kuukautta ja se tehtiin niin, että hän jopa pääsi sohvan alle, mihin, mihin ei edes kissat pääse, mutta kun hän näki sen harjan, niin hän kyllä pääsi sinne alle, että, että hän, ei, hän ei sitä halunnut, mutta me pestiin niitä hampaita ja, ja, tota, ja, ja sitten sen jälkeen niin alkoi herkut, herkut maistumaan, että ja, ja tota, herkuilla herkulla me ollaan oikeastaan sit koulutettu ihan kuntoa Sehän se on se palkitseminen, ei suinkaan se, se kyllä. kurittaminen ja Joo. lyöminen ja semmoinen. Sillä se, ei. Se, on, se, on kamalaa, se on kamalaa katseltavaa ja, ja mitä mä itsekin niinku eläinsuojelussa olen mukana, olen mukana ja, ja, tota, ja näen, näen niinku aivan liian useasti näen paljon näitä taistelukoiria. Enimmäkseen taistelukoiria ja, ja paimenkoiria, niin kuin Saksan paimenkoiria, tulee, niin kuin, tulee, tulee niin kuin Suomessa, mä en tiedä mitä virossa on, mutta meillä Suomessa tulee lii aivan liikaa niitä niin eläinhoitolaan yksi vai vuotiaita, mitkä on ihan, tiedätkö ne on ihan kurittomia, että, että niitä on niin kuin hakattu ja lyöty ja mm, potkittu mm. ja yritetty kurittaa niin väkivallalla ja sitten ne, niin sit ne on hyökännyt päälle ja sitten Tulee niinku ja sitten ne on ilkeitä ja kauheita. Ja, ja, joo, ja, sit, ja sit mm. siinä on tosi kova työ saada heistä niin semmoisen niinku, koiran, mitä ne, mitä ne kuuluu olla. Se kuuluu olla, joo. Niin. Että Oikeastaan niin kasvattaako ihminenkään lapsiansa tuolla tavalla? Niinpä, niin. Niinpä, niin. niinpä jotkut kasvattaa ja mitä niistä lapsista tulee, niin se on, se on, se on kamala. Ne mm. koirat ei ole koskaan ilkeitä tai vihasia hmm. ne puolustautuu ja sen takia ne saattaa hmm. purra ja käyttäytyä aggressiivisesti. Hmm. Niillä on huonot kokemukset ihmisistä ja estissä on vähän samanlainen tilanne. Pieniä koiria meillä ei ole, niitä on hyvin vähän, jotka tulee varjopaikkoihin tai luovutukseen. Et lähinnä tulee suuria koiria, joita on sitten vaikea saada eteenpäin. Ja just näistä Puhuit susikoirista, niin mulla oli viime yönä tämmöinen susikoira, joka on pitkän aikaa asunut talon alla ketjussa. Ai. Ja se oli aivan hirvittävässä kunnossa ja mä toin sen yöllä sain sen kiinni sieltä talon alta. Jopa niin silloin oli, että ketju oli painautunut kaula lihaksista läpi. Se on niin kauan ollut siellä. Ja... Miettikääpäs sitä kuuntelijat, mm. että tällaista vielä tänä päivänä. Ja koira tuotiin Tallinnan luomaten kiirapi haiklaan, eli siis eläinsairaalaan, jossa koira on, on tänään leikattu. Mm. Tämmöisiä tarinoita vielä tänä päivänä mm. tuntuu aivan käsittämättömältä. Kyllä, niitä tulee ja niitä on Suomessakin valitettavasti tosi paljon. Et, et, Suomessa on varmaan ehkä jopa parempi tilanne isojen koirien kanssa. Että, että Suomessa. Mutta kyllä, vieläkin löytyy näitä. Olen tosi, tosi huolissaan, huolissaan näistä, näistä niinku ongelmakoiran kouluttajista, jotka antaa tämmöisen pikakoulutuksen niinku, et just että just tämä kurittaminen, että saadaan koiraa viidessä minuutissa toimimaan, toimimaan niin kuin halutaan. Ja ja, Suomessakin ja, tapahtuu ja tätä. Suomessakin mm. tapahtuu mm. tätä ja, ja yleensä ne on ne koirat, sit, mitkä päätyvät niinku, niinku, tonne elähoitolaan ja, ja, ja, ja just sitä, sit me tehdään kovaa työtä. Että, Kovaa työtä, että saadaan niistä sellaisia, sellaisia kavereita sitten, että nyt, nyt itse asiassa, jos mies vaan suostuu, niin otetaan, <hän>, hän kuulee tämän, hän tulee kuulemaan tämän live-esityksessä. Live Mutta tota, jos mies suostuu, niin olisi yksi, yksi koira, mikä tarvitsisi tosi kovin niinku tarvisi paikan, paikan tota, mihin, mihin päästä ja miettinyt sitä, että hän tulisi meille. Meille tämä koira, niin kuin, että koulutettaisiin hänet kuntoon ihan tavalliseksi, niin kuin normaaliksi koiraksi ja sitten hän etsittäisiin hänelle kotiin. Mutta et, et ihan niin meillä, on, meillä Suomessakin on ihan, ihan niin kuin aika kova tilanne päällä. Joo. Ja mä luulen, että me pistetään nyt musiikkia tässä välillä, että me voidaan täällä pyyhkiä pyymeleitä ihan oikeasti. Mesi on yksinäisyys. on käsitelty toi metsäkoira, joka tosiaankin tältä virosta löytyy ja on pelastettu ja nyt Annina luona. Niin kerrotaan, jos me nyt kun tämä on kattiradio, niin täytyyhän meidän puhua kissoista. <tos> <tos> Oliko sulla Annina, sä oot toiminut jossakin yhdistyksessä Suomessa? Joo, olen toiminut monessakin yhdistyksessä. Suurin osa kuitenkin on niin pistänyt kisuarröyhyn. Että olen ollut siellä siru ja olen edelleen siruttajakisvarryössä ja, ja toimin myös ensi koti, kotina, kotina heille. Eee, mulla oli yksi tota pentu täältä Virosta ja sen jälkeen kun meillä jäi se yksi pentu ja mä huomasin, miten meidän koira alkoi stressantua näistä pennuista, niin mä päätin, että nyt tuota puen kotiilu niin kauan kun meillä on niin pieni asunto. Et siinä kohtaa, kun me saadaan isoma asunnon, niin sitten me voidaan miettiä taas, että otettaisiin kotiin pentureita. Mut sä oot sijaiskotina toiminut myöskin. On toiminut vuosia jo. Joo. Ja tämä pentue neljä. Pentue, jotka sulla nyt oli, niin ne oli myöskin minulla. En, ne, niin. ne oli myös sinulla ja minulla. ne oli myös vähän meillä kaikilla vissiin. <laughs> Joo, ne oli mulla ja muista nikuisista oli niin ihastuttavia. Oli. oli. Oli lapsi. Niin, Joo. jakaa niitä kissa Pentuja. Nehän on niin kuin alkujaan multa lähteneitä kissanpentuja, niin sinne minne mä niitä satun saamaan. Hmm. Ja se ei ole ihan helppoa tuommoista sijaiskotiakaan niille saada. Ja mullakin itsellä koko neljä kissaa, niin siinä piti yksi huone sitten näille pyhittää, hmm. näille pienille, ettei tule sitten riitaa siellä hmm. kesken. Näiden ensikotien tai sijaiskotien saaminen se on siis todella vaikeaa. Tällä hetkelläkin mä Tarvitsisin ainoastaan kahdeksan kappaletta, mulla olisi tulossa synnyttäviä kissaemoja, joille tarvittaisiin tämmöisiä sijaiskotia, johon mä pystyisin ne sijoittamaan, siis emoineen. Emoinen, se on muutaman kuukauden, kolme. Noin, noin kaksi-kolme kuukautta. Kaksi-kolme kuukautta, ja sen, kautta, sen jolloin jälkeen... ne olisivat sitten luovutusiässä, että sitten kotiin. Niin, tai siis silloin sen jälkeen, kun ne on... Öö, vierotettu tästä emästä, niin sitten mä pystyisin siirtämään niitä kissan pentuja sellaiseen paikkaan, jotka ei pysty ottamaan esimerkiksi koko perhettä, vaan pystyy mm, ottamaan mm. näitä pieniä, mm. jolloin mä saan taas ne emot toiseen paikkaan. Siinä onkin työtä. Siin työtä. Miten sulla, elu Sullahan on myöskin kokemus tästä. Mä oon sitä vähän puhuttukin jo aiemmin. Että... Niin, meillähän asuu tällä hetkellä tämä Paavo, Paavo, Paavo on hieno mies. Hän on hieno mies. Hän on, hän, hänet pyydystettiin joulun alla meidän pihalta. Mm, mm. Ja Paavo on nyt ihan meidän hän on perheen sopeltu. jäsen. Jo, hän, on hän ei vielä anna koskea, mutta hän tulee jo ihan kyllä lähelle samalle sohvalle istumaan. Mutta kaikista hauskinta on se, että hän on maailman paras kaveri ja ilman jota ilman hän ei voi elää, on meidän F, eli meidän koira. Tiedän koiraa, he, he ovat nyt sitten? He ovat kiinni, toi, tai F ei ole kiinni Paavossa, mutta Paavo, Paavo on. on. He nukkuu yhdessä niin, että Paavo nukkuu aina Fn jalkojen välissä tai muuten aivan kiinni Fssä. Siinä taas myös sellainen seuraa, tarina. Että... Joo. kiehnää, joo. pyörii, F syö, Paavo on vieressä, Äffä mm. juo, Paavo on vieressä aivan koko ajan. Se on ihan hienoa. Äffä menee ulos, niin Paavo istuu kuistilla katsomassa ikkunasta, että koska se tulee. Joo. Se on tosi hienoa, että mm. ne on sillä tavalla niin kuin löytänyt. On, on. Ja siis varmaan Paavo, anteeksi, Äffän ansiota paljon, että Paavo on, että Paavo on kotiutunut. No meillähän on myös kaksi kissaa. Joo. Ja niiden kanssa okei, okay, välit on... Siellä ärhennellään ja kärhennellään välillä, mutta tulevat toimeen, mutta eivät missään nimessä ole mitään ystäviä, ystäviä vielä. vielä. No, eikö teillä nyt ole sitten uusi projekti tässä? Joo, Meillä on sitten tähän samaan tarinaan liittyen itse asiassa vielä kauemmin on meidän pihalla pyörinyt varmaan reilun vuoden tai siinä meidän ympäristössä pyörinyt tämmöinen valkonenkissa. Mm. Jota alun perin aloin pyydystämään silloin, kun sitten Paavo meni siihen loukkuun, mikä oli tarkoitettu tälle valkoiselle kissalle. Mm, mm. Ja tänään meillä on nyt Kimin kanssa tarkoitus mennä lopultakin ottamaan tämän valkoinen kissa kiinni. Miten se meinasit sen kanssa, sitten pitää sitä teillä siellä sisällä? Mm, joo, katsotaan sitten. Hän nyt kuitenkin ensi muuttaa meille. Niin, me niin. yksi huone laitetaan taas hänelle. Niin, niin. Missä hän sitten täytyy nyt katsoa tietenkin, että missä kunnossa hän on. Mm -hmm. Hä, hänellä ilmeisesti voi olla totta kai loisia Varmasti on. punkkeja, Joo. matoja, mitä ikinä. Että, et, ensin täytyy hoitaa hänet kuntoon. Ja, Joo. ja, ja sterilisoi ja leikata steri ja kastraation, kun me niin, tiedetä tarkkaan joo, kumpi se on kyllä kyllä ja hän on nyt viime aikoina hän tulee, hän syö joka päivä meidän portailla hmm. ja hän ilmestyy kukello, joka ilta kuuden seitsemän aikana <hysy> siihen ja hän ensin ottaa kahden tunnin torkut meidän oven hmm. edessä me kynnysmatolla ja sitten kun hän siitä herää, hän nousee istumaan ja venyttelee ja sitten hän alkaa katselemaan, että näkyykö minua ikkunassa. Mm. Ja sitten me katsellaan toisiamme ja sitten mä, vien, läpi. Hänelle. Kyllä, kyllä. Mm. Ja sitten mä vien hänelle ruoan. se on vielä turvallista, kuin on lasin takana. Kyllä, kyllä. Joo, sitten kun mä vien ruoan, niin hän, hän poistuu siitä portailta, mutta hän ei enää mene. Eh, aikaisemmin hän meni kauas, lähti joo, tien joo, yli sinne, mutta nyt hän menee enää meidän auton alle. Ja kun mä tuun, laitan kupin portaalle ja tuun sisälle, niin hän on jo syömässä. Se voi olla helppo nyt sitten saada kiinni. Joo, hän on kyllä nyt hyvin, hyvin Joo. Niin mutta Joo, kyllä mä senkin kiinni saan. Ja sitten mulla nyt on niin monen kymmenen vuoden kokemus niiden kiinniottamisesta ja myöskin välineet, millä mä otan kiinni. Joo. Mun täytyy sitten Paavosta kertoa sellainen hyvä juttu, kun se oli kotiutunut erittäin hyvin. Sitten mä kävin Elluluona kylässä, niin Paavo meni saunan kiukaan alle ja pysy siellä niin kauan aikaa, kun minä talossa olin. Hän muisti kaikki ikävät kokemukset Kim sinusta. on ollut se, joka on käynyt Paavon ottamassa kiinni aina Joo. kun on lähetty eläinlääkäriin. Joo, niin Paa Kim on pyydystänyt hänet sieltä haavilla. Ja, ja, hän muisti. ja jollain muulla konstilla, niin hän ei varmaan Kimin äänen kuullessaan olen näköisällä. Että varmaan joo, menee talon perimmäiseen nurkkaan. Mutta hei, kuulostaa kovin tutulta. Ja. Mullakin on paljon hoitokissoja, mitkä on mennyt eteenpäin ja sit mä oon auttanut niitä uutia, uusia omistajia, että jos on pitänyt mennä eläinlääkäriin, niin mä oon ollut auttamassa ottamassa ne kiinni. Kun ne ei ole vielä kesyntynyt niin paljon, niin, niin ne tuntee mut myös sellaisena niin kuin pahana tätinä. Että me nääkkiä kun Annina tulee. Joo, ihan Kyllä. Ja sitten se ei olla edes talossa, hän on Suomessa yksi sellainen perhe, jonka kanssa mä aika useasti yhteydessä ja niillä on kaksi erittäin narkaa kissaa tai oli silloin arkoja kissoja jotka on mun kautta mennyt, ja ne oli yksi päivä kuunnellut sitten tätä meidän kattiradion lähetystä. <lipäätä> niin ne kissat meni makuhuoneen sängyn alle piiloon, eikä tulleet sieltä sitten ulos ennen kuin se kattiradion lähetys oli loppunut. Ja voin, voina, voin kuvitella, että myös Paavo... Menisi saunan kiukaan taakse, jos laitetaan kattiradio päälle. Ja tietysti kuvittelee, että no niin, kuulee, sieltä tulee piikkejä, pillereitä tai jotakin mm. muuta, kuljetuksia eläinlääkäriin tai johonkin muualle. Mä oon hirviö. Kyllä. Toisinpäin on myöskin mielenkiintoista nyt, että odotan, että mä pääsen katsomaan näitä, mitkä Annina sulla oli, jotka oli minullakin myös, niin tuota, pääsisin katsomaan Suomeen ja olisi aika jännä nähdä, että muistaako? Muistaako Joo. ne vielä kyllä. mummin? Ja kun kyllä. he viettivät elämänsä ensimmäisen joulun mummilassa. Kyllä mä siitä. uskon, että ne muistaa. eikä ne muista, eikä ne muista, kun mä leillin niitä niin kauheasti niin. Ja kun kuuntelee täälläkin, täälläkin istutaan studiossa ja kauheat rapsutukset kuuluu ja tiedetään kyllä kuka tuolla rapsuttelee, kun mummo istuu täällä. <hah> siellä on, siellä on siellä kyllä jos kuuluu yksi. varmaan tässä ohjelmassakin läpi, läpi aina tuo, mutta kun Nämä kissat ovat täällä sitä varten, että he vieraiden kanssa. Mielellään sit oteta tänne. Muuten minun puolestani saisi vaikka aina olla täällä. Tietenkin. No, mun kokemusten mukaan ihmisethän yleensä aina sanoo, että kissa ei muista. Kissa mm. muistaa erittäin hyvin. Mm. Siis, äh, vuosinkin jälkeen, kun mä olen luopunut siitä kissasta tai se kissa on mun läpi mennyt, toiseen kotiin, niin ne kissat muistaa. Mut koirat muistaa helpommin, mutta kissa muistaa myöskin. Mm, kyllä. Mm. Kyllä kissalla on pitkä muisti. Kyllä, erittäin pitkä muisti. Mun ensimmäinen kissa, mikä tuli mulle joskus, oli Viivi, ja mä pelastin hänet heroiiniloukussa. Oh, oh, oh. tota, siellä oli monta muuta kissaa, ja ne muut kissat oli kussu hänet ihan, ihan litimäräksi, ja hän oli pikkupento ja mä vein hänet kotiin ja mä pesin hänet ja, ja, tota, ja hän, hän oli siis ihan lapsuudesta asti hyvin traumatisoitunut niin yeah, yeah. muita kissoja kohtaan että hän ei ikinä tottunut muihin kissoihin ei koskaan että hän, hän, hän, hän hänellä jäi semmoinen kun puhutaan jos niin jossain mä oon jopa lukenut siitä että posttraumainen stressihäiriö voi olla kissoilla niin mä kyllä uskon siihen mä ainakin viivin kohdalla niin kyllä Kyllä hänellä oli se niin kuin muistissa aivoissa, aina kun tuli toinen kissa vastaan, niin hän muisti sitä, miten hän on kiusattu pentuna. Mm -hmm. Mä kyllä, uskon kyllä tuohon kanssa. Joo, siis kyllä kissat ja koirat ja yleensä kaikki eläimet tuntee posttraumaattisen stressin mm. ja regressiivisen stressin myöskin. Et kyllä. kyllä ne muistaa sen ja, ja ne kärsii niistä oireista. Kyllä. Ne on ihan selvästi näyttävissä. Kyllä, kyllä. Joo, joo. No toivotaan, että tuota, kaikki menee hyvin ja mä lähden testaamaan Suomeen sitten tätä kissan muistietä Toffe-mummi. Joo ja tervetuloa tuut myös sitten Turkuun tai Paraisille katsomaan. Metsäkoira. Pikku, me, niin metsäkoira ja meidän pikku Nokista. Meillähän jäi yksi näistä lauman kissoista meille joo, sitten joo. loppuelämäksi. Hän, hän on mun pikku prinsessa. Hänellä on leopardikauluri ja hän on maailman mahtavin tyyppi, Joo. mitä on olemassa. <laughs> olemassa. En mä tiedä, että on kyllä. Näin, näin, jaan, ja. Kuunnellaanko me taas pikkusen musiikkia tässä ja katsotaan, mitä me vielä keksitte Vanhan tornaattorin yhä vielä mielessäin Kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuusystäväin Niin jäi koulu kesken sulla, piti mun myös mukaan tulla Mut vanhempien käskystä mä kotirantaan jäin Sun lähtöä siis seurasin mä päässä laiturin Me viisitoista vuotiaita oltiin kumpikin sinä pidit. Oman pääsi säädit itse elämäsi, Voit nuorena sen kaiken, mistä turhaan uneksin. Albatrossi, joka lepäämättä liittää, se sinun sielusi on juuri kuka tiesi. Taivaan sinessä saa kapaana sä kiitää. Lapsuus, coverini, vanha merimies lapsuus, toverini, vanha merivies. Sä tornaatorin matkassa näit rion kuumat yöt, ja tutkit tarkkaan kauniit kaisla pyöt. Minä jatkoin lyseossa, sitten kunnan virastossa, ei kutsumuksen mukaan satui jokaiselle työt. Ja töiden jälkeen yhä useammin iltaisin. Mä kapakassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut muutakin. Almatrossi, joka lepää, se sinun sielusi on juuri kuka tiesi. Taivaan sinessä saat vapaa Lapsustoverini toverini, vanha merimies. Lapsuus toverini, vanha merimies. Sain kuulla, että torna jo romutettu on. Mä itse tunsin kokeneeni saman kohtalon. Ei mä ollut virkaa enää tuumapuna peittin enää, ja rannalla mä yksin istuin nousuun aurinkoon. Kun lähelläni näin mä naurulokin kaartaman, niin tiesin, että jotakin nyt Oivallan. Siinä sielu on sen miehen, jonka työt jää puolitiehen, ja joka kaiken rakentaa vain varaan unelmat. Mut... Albatrossi, joka lepää, mutta liitää. se sinun sielusi on juuri kuka tiesi. Kerran maailma sen saan vapaana myös pitää, jos teen työni kuten vanha perimies. Jos teen työni, kuten vanha... Me. Niin, nyt mä on käyty läpi sitten nämä koirat ja kissat aika perusteellisesti taas, mutta nyt ajateltiin ihan tämmöistä ajankohtaista aihetta vielä tähän loppuun. Elikkä, hän on, kun on kesäaika ja, ja nämä eläimet liikkuu ulkona, niin hän on yksi vaara ja sen nimi on Punkki. Mites tämmöistä... Annina jakin teillä varmaan on molemmilla aika hyvin kokemus siitä, että miten voiko sitä niin torjua ja ehkäistä etukäteen? Voi. Voi helposti. Se on hyvin helppo homma. Mennään apteekkiin ja ostaa pukkilääkettä. Mihin se pannaan? No Se riippuu mitä haluan käyttää. Itse meillä oli viime vuonna, niin Kim laittoi meidän koiralle tuota, poitsulle niin sitä niskaa laitettavaa semmoista nestemäistä, mutta nyt meillä on punkkipanta tänä vuonna. Ja se on auttanut tosi hyvin. Me ensimmäinen punkki löydettiin tota about kaksi viikkoa sitten silmän yläpuolella ja laitoin heti sen punkkipannan, eikä yhtään punkkiin sen jälkeen tullut. Tulee se niin määrätyihin kohtiin yleensä? Ei, ne voi olla siis ihan missä kohdassa, mm. hyvänsä koirassa tai kissassa. Ja... Tarttuu ihan joka puolelle ja todellakin siinä oikeastaan mitään muuta ei ole tehtävissä kuin se, että sä käytät joko näitä niskaan laitettavia tai sitten punktikirppupantoja. Nämä lääkityksethän on semmoisia, että ne myöskin estää niin kirppujen kuin hyttysten tarttumisen ja munimisen ja kärpästen munimisen kissojen, koirien. On. Ja kun ne munii, niin? Niin, no sitten tulee aikanaan matoja. Matoja? Joo, siis siellä ei tarvitse olla suurtakaan haavaa, johon kärpänen ja hyttyne pääsee munimaan. Ja silloin siellä saattaa useasti löytyä just näistä, jotka on siis joko Täysin villintyneitä, tai siis ulkokissoja, navettakissoja, näitä löytyy matoja ja ne on yleensä kärpäsen matoja, jotka on haavassa. Eli tarkkana pitää olla, niin tietysti ihmistenkin kulkona liikkuu, niin pitäisi suojautua niin, että että niitä, ni, niitä ei pääse tulemaan. Ja ainahan sitä neuvotaan, että tuota, sitten, kun se tulee ulkoa, niin sun pitää tarkistaa koko kroppa. Mutta esimerkiksi kun yksin asut, niin en vitti naapurin miestä pyytä, että onko on se kirppuja ja punkkeja. Juuri, joo. Ja no, koireja ja kissojen kohdalla se on aika mahdotonta. Mä en edes lähti siihen, että mä niin rupeisin tarkistamalla. Koska ne saattaa olla niin pieniä ne punkit ja kirput, että sä et edes näe niitä. Hmm. Ja, ja sit jos Sä luotat siihen, että no, nyt mä tarkistin sen koiran tai kissan mm. ja että sillä ei voi mitään olla, niin sitten on kahden päivän päästä siellä 20 punkki. Ainoat, mihin minä luotan, niin on just kemmin, siis nämä lääkevalmisteet, olipa ne sitten näitä niskaan laitettavia tai sitten pantoja. Onko se panta siis joku niinku kaulapanta tai sellainen? Se, se, on, se, on jännä, se on aika jännä kapistus itse asiassa, se on vähän, vähän niin kuin tämmönen, siis se on semmoinen valkoinen tai vaalea, vaalea pieni, pieni uhkainen panta, se, se, se sen kaulan ympäri ja leikkaat sen siinä kohtaa, että se ei niin kur, kurista, kurista just miten, Et, se, miten se sitten vaikuttaa, mistä ne punkit tietää? Että? Ei, mä en itse asiassa, mulla ei ole mitään hajua, että miten se vaikuttaa, mutta ei ole punkki näkynyt ja, ja mitä Kimkin sanoi, niin sehän on ihan mahdottomuus tarkistaa joka kerta kun tulee. Siis me käydään poitsunkin kanssa tää, just tämä koira, koira mistä on loputtu aikaisemmin, me käydään neljä-viisi lenkkiä päivässä metsässä. Ja hän on pitkäkarvainen musta koira, niin mun on ihan mahdotonta Ahtotonta. tarkistaa sen koiran jokaisen lenkin jälkeen, mutta yleensä ne, ne suurin osa, mitä olen huomannut, niin punkeista, niin ne menee silmien yläpuolelle ja korvien sisälle. Ja ne tykkää niinku mennä tämmöisiin niinku nivoisiin niinku ihmisilläkin, että on no, nivoisempi. Niinku... Onko se? Niin. Et, niin et se vähän... siihen paremmin. Niin. No, nämä pannat, mitä koirilla ja kissoilla käytetään, jos on, niin ne on että siitä liukenee koiran nahan läpi, tai nahan läpi, lääkevalmiste, joka tappaa sen punkin kirput, sääsket, kärpäset, kun ne joutuu joko tekemisiin sen ihon tai veren kanssa. Sehän imeytyy sinne kissan niin veren kiertoon ja se tappaa siis todellakin ne joka puolelta. Ja sitten ne irtoaa. Ne irtoaa ja itse ja putoo sieltä. Miten tuota, jos tämmönen, pääsee sitten tämmöinen vahinko tapahtumaan, että, että se punkki on siellä ja saa aikansa siellä touhuta, niin minkälaisia siitä tulee sitten Seuraukset. No, Seuraukset. Kissoille ja koirille on ihan sama kuin ihmisillekin, eli porelioosi, vedaattinen aivokuume, ja nyt on sitten uutena tullut se A- ja B-hepatiitit vielä näihin punkkeihin, joita ne myöskin levittää. Ja kaikista pahinhan tässä on tietysti se aivokuume, ja siihen on olemassa niin ihmisille kuin eläimille olemassa rokote, joka kannattaa ilman muuta ottaa. Porelioosiin ei minkäänlaista rokotetta ole, ne on pitkäaikaiset antibioktikuurit. Sitten. Ja ne oireet, niitä on hirveän vaikea porelioosissa ylipäätänsä että niin kuin diagnostoida, mikä se on. Et ne oireet on niin moninaiset ja siksi mä suosittelisin, että kaikki kissat ja koirat, mitkä vaan on ulkona tai jos sulla on kotona koira, ja sinulla on kissoja ja kissat on kotona, niin ne kissat pitäisi myöskin näille laittaa. Siis nämä punkki on rohdot sen takia, että se koira saattaa tosiaan tuoda Niin tietenkin tullessaan. voi tuoda tullessaan sitten. Ja, Joo, niin voi tietenkin. Ja, ja sit tietysti kissoille ja koirille kaikki muutkin rokotukset on erittäin tärkeät. Ja saa siis ihan eläinlääkärillä, tämän punkki? Sen saa, ilman eläinlääkäriäkin, sen saa tota, apteekista. Joo, se on ihan reseptivapaa Aa, vapaa lääkevalmiste. Ihan Suomessakin. Suomessakin kyllä. Täällä, täällä se voi varsinkin olla. Joo. joo. joo te, täällä, siis, täällä on esimerkiksi sellaiset lääkkeet kuin Stronghold, mitä on monet eläinlääkärit ihmetellyt Suomessa, että minkä takia ne on reseptillä olevia lääkkeitä, koska ne on myös semmosia, mitkä tappaa niin punkit, kärpaset, kaikki niin oliot, madot kaikki, mitä voi olla niin eläimessä, joo, joo. eläimessä. Ja, ja tuota. se kannattaa siis sen kun tekee, niin sitten se olisi niin turvassa. Kyllä. kyllä. Sitten täytyy niin katsoa, että siinä on nämä, kun se on kilojen mukaan, niin mm. niitä valmisteita on niin eri paino sille kissoille ja koirille, niin kannattaa katsoa, että se todellakin on sille kissalle tai koiralle sopiva, koska jos sä annat sille 50-kilosen koiran annoksen pienelle kissalle, niin sulla on varmasti henki pois siltä kissalta. Ja mä todellakin unohdin sen, että tämä strongholdhan myöskin tappaa kaikki madot mitä kissoissa ja koirissa mm. on, että se ei ole niin pelkästään punkkien ja, mm. ja muiden ulkoloisien, vaan se on myöskin sisäloisien. Mm. Sen takia erittäin hyvä lääke käyttää. Ja varsinkin näille, jotka ulkoilevat. Kyllä. Jotka ja on, myös, myös sisällä ja. olevat, ketkä on tekemisissä. tekemisissä kanssa. Kanssa, niin eli tuo, eli, tuo eli tuo esimerkiksi minä annan Stronghold-kuorin joka vuosi mm. mun eläimille, Joo. vaikka ne ei ole ulkona. Et, et, no, no nythän ne on alkanut ulkoille myös kissat, ne kävelee, kävelee meidän kanssa lenkillä. Kaksi niistä, mutta, mutta, että, mutta muuten niin annan myös niille, jotka eivät ole nähneet ulkoilmaakaan, ihan niin sitä Strongholdia vain siksi, että se tappaa kaikki loiset. No, kannattaa olla varovainen noiden kanssa. Kyllä, kyllä niiden kannattaa. Mullahan ei ole kotona koiraa, mulle ei ole mahdollisuutta siihen kun mä en koskaan ole kotona ja koira vaatii aikaa, mutta kissoja mulla on, ja nämä kaikki kissat, mitä mulla on, on sisäkissoja, ja silti mä annan niille just sen takia, että siellä on punkki ja säski ja, ja tota, kirpu lääkitys. Kun mä käyn hakemassa tai etsimässä ja pelastamassa, no pelastamassa ja pelastamassa äh, kissoja, koiria, niin mä saatan ne punkit ja kirput tuoda mukana ni kotiin. Niin, ja sen, mm, ja sen mm, takia mm. mä käytän myöskin sisäkissoilla tämän. Mm. Ja yksi toinen, mitä mä, mä ainakin pelkään, mä en vähän hösseli, niin on ampiaiset. Että kun niitä tulee sisälle ja eihän nämä tajua sitä sitten, että sitten mennään ja syödään se niinku kärpänen. Hmm. Niin onko se vaarallista? Kyllä, se itse asiassa on. Erittäin. Erittäin hmm. vaarallinen. Hmm. Tuo oli hyvä. Mä olen koko jutun unohtanut siis sillä lailla, että mä en ole muistanut siitä kertoa. Mutta siis todellakin on. Ja ainoa, mikä siihen auttaa, täälläkään ei sitä reseptiä ei saa, niin on hydrokortisoni, tabletit. Mun tietääkseni sitten taas Suomessa tabletin on, on ilmareseptiä, ah. kun ja, mutta no, meillä okay. se sitten taas täällä ne on Älä reseptiä. Näitä on monta, mitkä on Joo. täällä, täällä toisinpäin kuin Suomessa. Ja silloin kun ampiainen on tai vielä pahempi täällä tunnetaan semmonen eläin kuin heriläinen, mitä mun tietääkseni Suomessa ei ole, joka on vielä myrkyllisempi kuin ampiaiset tai mehiläiset, niin välittömästi yhteys eläinlääkäriin ja kiireellisenä sen takia, että se saattaa tukehtua se kyllä koira joo, joo. tai kissa. Mm. Jos si siitä on myös tosi paljon hyviä vinkkejä tiedossa. Esimerkiksi tällainen, mikä äh, mulla on oma puutarhuri, kenen luona mä käyn aina ostamassa, mä käyn ostamaan kaikki siemeniä ja, ja että ostan, ostan näitä. Niin niin on olemassa tällainen keino, sä voit vaikka virkata itse pallon seinään tai kattoon pystyyn ja se pitää ampiaiset ja mehiläiset poissa, koska ne ajattelee, että siellä on jo pesä. Joo, tuon on oon kuullutkin jostain, <tos> <Jo>. ja <tos> tätä, tätä käytetään, tätä ollaan, monet on tehnyt itse ja sä voit myös puutarha liikkeistä näitä. <tos> <tos> Ainakin Suomesta löytyy ja ne on tosi tehokkaita, ne pitää ampiaiset poissa. Sieltä. Ne ei tule lähelle, koska se on jonkun toisen reviri. Se on toisen reviirin niin, reviiri. Niin silloin ne ei tule lähelle. Siin, en. Ja en. se on tosi hyvä, jos sulla on eläimiä. Kissoja. Mulla, mulla varsinkin, kun mulla on tota, parveke, lasitettu parveke, niin mulla on siinä lasin yläpuolella, mikä on aina auki, mistä kissat ei kukaan lähde. Niin mulla on, aine, mulla on siinä yläpuolella roikku. Niin ei yksikään ampiainen tai mehiläinen ole tullut vielä sisään. Toi oli muuten hyvä vinkki. Toi oli tosi hyvä vinkki. Ja helppo. sitä mä, minä minä käännin no niin joo. siis nyt kaikki jotka kaikki, on saa virkaamaan. Virkaamaan, nyt kaikki virkaamaan kaikki virkaamaan mehilleen mehilleen se ampia pesi, joo. Hei, mä, mä, voin, sit... mä voinkin virka sellaisen pallon. Mutta <laughs> tuli mieleen tästä vielä tästä kevätajasta, että nyt hän on paljon käärmeitä. Niin sekin on yksi. Et, joo. Ja varsinkin mm. ja loppukesästä sitten on näitä käärmeen pohikasia. Mutta nythän kärmeet on heräilly ja niitähän on todella paljon, voi olla, tien päällä. Niin ja sitten on hirveän paljon erilaisia ohjeita, jos kissaa tai koiraa puree kärme, niin mitä pitää oikeasti tehdä? Oikeasti ainoastaan oikea paikka on siis eläinlääkäri mm. tai eläinlääkäriasisteen. Mutta onko, kun sanotaan, että pitää antaa kyypakkaus, ei pidä antaa kyypakkausta, Kummalle se oli, se oli toiselle vissi vaarallistakin, jos antaa sen, onko se kissa vai koira vai annetaanko kummallekaan. Mitä, mitä mä teen, en, jos mä nyt en just heti pääse sinne eläinlääkärille, mikä on ihan ensiapu? No siinä itse asiassa ei ole semmoista ensiapua. Se, tota, kyypakkauksethan on hydrokortisonia. Mm -hmm. Ja mehän käytetään hydrokortisonia ja kortisonia yleensäkin eläinten hoidossa. Niin minä kyllä menen antamaan sen hydrokortisonin, kissoille huomattavasti pienemmän okay. ja koirille suuremman, koska siinä täytyy aina laskea se koiran tai kissan paino Joo. ja sen mukaan. Se hydrokortisoni, mikä kyypakkauksissa on se kolme tablettia yleensä, niin on tehty 75-kiloselle ihmiselle. Eli sitä ei pidä niin ajatella niin, että tungempa ne kaikki kolme ja mm. sen kissan kurkusta alas se varmasti saa myrkytyksen. Mm. Eli hyvin pieni pala, mä antaisin yhden pienen osan siitä, Eli siis edes puolikasta, vaan onko se neljännes suomeksi. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja, ja sitten niin äkkiä eläinlääkärille kuin mahdollista. No, meillä aikoinaan Suomessa vielä kun asuttiin, niin tallikissa tuli yhtenä iltana sisään naama kaksinkertaisena juurikin näin alkukesästä ja meillä onneksi oli siinä, että meillä oli tallilla eläinlääkäri, joka heti kattoi ja vei sen seuraavaksi päiväksi sitten klinikalle nesteytykseen, mutta se oli tosi pirteä eikä tullut mitään, mutta hän silloin sanoi, että kissoille naamaan kun puree niin se on huomattavasti vaarattomampaa kuin se, että se pureet Vaan kaikista vaarallisin paikka kissalla on etujalka. Että se jos on jostain syystä... Hyvin siis jo. oli purut, mutta Joo, että jos käärmi jo. puree, niin naama ei ole niin vaarallinen kuin etujalka. Joo, ei. Mm. Se johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että kissalla on etujaloissa erittäin suuret valtimot, mm, joista mm, se mm, hyvin jo. nopeasti pääsee nopeasti sydämeen sitten, ja keuhkoihin jo. ja saattaa mm. pysäyttää siis niin sydämiin kuin keuhkot kasvoissa tai naamassa kissalla on hyvin pienet suonet. Niin no. Se ei oikeastaan liiku sieltä yhtään minnekään. Se kestää hyvin pitkän aikaa. Aika, Mutta se oli aika niinku erikoista kuulla, kun itsehän niinku ajattelisi että jos puree kasvoihin, niin se on paljon vaarallisempaa kuin se, että se puree jalkaan. Joo ei, kyllä. Näin, siis... niin kuin, mutta se oli yllättävää tieto ihan itselle. Ja onneksi meillä ei ole kuin yksi ainoa myrkyllinen kärve niin, mm. niin Estissä kuin Suomessakin. Mm. Ja taas sittenkin niin kissalla kuin koiralla on sitten tämä ampiaisen heriläisen tai kimalaisen pisto suussa tai kasvoissa on huomattavasti vaarallisempi mm. kuin ja se kärvenpura. Se Se, se on siinä... Mm -hmm. Siinä, että mäkin, joka on niin eläinrakas, että mä kärpästäkään tapa, mutta kyllä mä näen ampiaiset, jos mä näen, että tulee, niin valitettavasti täytyy, täytyy häätää. saman tien. No, meillä on sitä varten olemassa kirjahyllyssä hyvät suuret kirjat Ne jostakin syystä likistyy välittömästi, kun ne ilmestyy ikkunasta tai parvekkeesta sisään. Jo. Mut, Joo, mutta kaikki virkkaamaan. Kaikki virkkaamaan, nyt sitten jos ei, ei virkata, tapa, niin, jos ei osaa virkata, niin voi kääntyä kattiradion puoleen, eiköhän me järjestetä <laughs> sitten tämmöisiä, <laughs> kyllä se sen verran virkkaa vielä, että kyllä näitä ampiaisen pesiä löytyy. Mä en osaa virkata, Anniina lupas virkata mulle noin 50 sellaista palloa, mä saan niin mun parvekkeelle. Mutta niin tuli taas todettuksi, että tämä maailma on vaarallinen. Ulkona oleminen eläimille on vaarallista, niin kuin tietysti ihmisilläkin siellä vaaravaa niin, niin, mutta koitetaan elää ihan noin rauhallisesti tietysti, mutta on hyvä tietää näistä asioista, että jos tämmöistä tapahtuu, niin mitä sitten? Olisikohan nyt Kattiradio taas antanut ohjeita kaikille Joo. kuuntelijoille, että nyt taas tiedätte miten pitää elää. Kyllä, Joo. eiköhän no. se tullut tässä. Eiköhän tässä nyt ollut kaikkia tosiaankin Tältä Meillä välillä. oli nyt sitten tämä arpajaisvoittaja täällä, Joo, täällä kiitos. kylässä. Ja kiitos. Oli, kiitos, oli... kiitos tosi paljon, että pääsin tulemaan. Että on ollut tosi hieno, hieno kokemus päästä tänne Tallinnaan. Ja... Ja, ja myös tänne radiolähetykseen e on ensimmäinen kerta. Ensimmäinen kerta. Ne. Ensimmäinen kerta, kyllä. Nei, vietiin. Se usein vähän jännittää se ensimmäinen kerta, mutta tässä Hei. ei ole mitään jännittämistä. Hei. Ei. niin Katti Radio sulkeutuu taas teidän suosioonne. Moi. Sä tuut, sä, meet, sä mun pää, kun jää. Sua ihmettelemään, oi joo. oi, oi oi. Sä tuut, sä me, sun kissan askeleen, on keinut äätyy, kaivaa savukkeet esiin. radaltaan ja maan Se Sä tuu ja suu, jo alkaa supattaa, ei ole niin hylkää tänään rohkea ajaa. Ei kukaan sua kesyttää saa. Ja vaarallinen sä herätät henkiin mun eläimen, kissanainen. Kesittä en tiedä saako sinua esilittää, vaarallista elämää. Mun ehkä sun yhdeksää, kissan elämä. Se tuut sä menet mutka juoksitteen. I'm not hating.